Приключенията на Палечко Едно време живял великан, който се скарал с един много алчен магиосник за дълбата на едно съкровище. След свадата великанът казал заплашително на магиосника. Бих могал да те премаже с палеца, ако поиска. Сега се махай от очите ми. Магиосникът побягнал, но от безопасно разстояние изпълнил ужасното си отмъщение. Ебре, къде е бре? Нека синът, който жена ти скоро ще роди, да не е по-висок от палеца ми. Това бебе изобщо не е велика. Тихо, но все пак е наше дете, независимо колко е мъничък. След като палечко се родил, Родителите му срещнали големи трудности. Те никога не можели да го намерят, защото едва го виждали. Къде отиде? Шш, говори тихо! Трябвало да шепнат от страх, че малкото момче може да оглушее. Тук съм, татко! Никога не ме виждаш! Извинявай, синко! Палечко предпочитал играта с малките градински създания пред компанията на родителите си, които били толкова различни от него. Здравей, окръвче, как си? Той яздел охлюва и танцувала с калинките. Въпреки, че бил мъничък, Палечко много се забавлявал света на малките неща. Но един злополучен ден, той отишъл да види своя приятел Жабока. Так му се качил на един лист и го глътнала една голяма штука. Ммм, mm, Но штуката също я чака от злощастен край. У oh, oh, Малко по късно тя налапала сестта на един от кралските рибари и не след дълго се озовала под ножа на готвача в кралските кухни. Най-после малко свеж въздух. Тази риба вонеше много <говор> лошо. <говор> <говор> И всички били много изненадани, когато от корема на рибата излязъл Палечко жив и съвсем невредим от приключението. О, какво е това за Бога? О, аз съм Палечко господарил. Добър ден! Какво да правя с този мълчуган? Тогава му хрумнала идея. Аха! Той може да стане кралски паш. Тъй като е много мъничък, мога да го сложа в тортата, която правя. Когато марширува по моста и надува тромпета, всички ще ахнат от удивление. О, какво е това? Истински ли е? Според мен е някаква магия. В двора никога не били виждали такова чудо. Гостите попляскали развълнувано на уменията на готвача а самият крал пляскал най-силно от всички. Фантастично! Какво чудо! Ето вземи! Кралят наградил умния готвач с една турба с злато. Палечко извадил още по-голям късмет. Ехто! Ти ме направи герой! Готвачът го направил паш и той останал такъв, като се радвал на всички привилегии на поска си. Ето, Палечко! От сега нататък ще яздиш това. Ето ти меч да се защитаваш. Това е чудесно! Благодаря ти, готвачо! Ето и малко кралска храна. Самият крал я яде. О! О! Много вкусно! Палечко получил всякакви благини, а в замяна марширувал нагоре-надолу по масата на банкетите. И това много му харесвало. Приятно ми е господарю. Много добре, Палечко. Хубав костюм. Палечко се завърцял щастливо. Веднъж видял една жена и подсвирнал. Мадам, вашата красота е божествена. Жената се изкискала. <съква> О, колко си забавен, Палечко. Ти си най-добрият. О, колко го мрази тази Палечко. Той открадна краля от мен. Той си пробивал път между чениите и чашите и забавлявал гостите с тромпета си. Но Палечко не знал, че си е създал враг. Котаракът, който бил любимецът на краля преди идването на Палечко, сега бил забравен. Няма да те пощадя Палечко! Той се заклел да отмъсти на новодошлия и издебнал Палечко в градината. Бягай, Палечко! Бягай далеч от двореца, за да спасиш живота си! Е, няма да стане! <гъв> Когато Палечко видял котарака, той не избягал, както искало животното. Размахал златната си игла и извикал на бялата мишка. Фатака! Фатака! Нежната ми лапа! Немушкан от мъничкия меч, котаракът под опашка и избягал. Тъй като не можел да си отмъсти с груба сила, той решил да използва коварство. Палечко има меч, но аз имам мозък. Ще го довърша с помощта на ума си. Като небрежно се престорил, че се блъска в краля на слизане по стълбището, Котаракът тихо измялкал. Котенце, внимавай! Не, господарю, вие внимавайте. Бътете наш трек, крой се заговор да ви отнемат живота. Какво искаш да кажеш? С кого да внимавам? Какъв заговор? Тогава той изрекал ужасна лъжа. Палечко смята да сложи бочиниш в храната ви. Онзи ден го видях да перелиста в градината. Какво? Да, ваша светлост. сушите си, чух да казва. Кралят веднъж вече беше налегло с балки в корейма, след като изяде твърде много Череши! Ужасно от страна на Палечко. Наистина го харесвах. Да, но явно той не ви харесва ваша светлост. Мяу, мяу. Кралят се оплашил, че ще го отровят, затова изпратил е страж да доведе палечко. Веднага го повикай. Та име на мъжка смече си, а сега ще трябва да се изправи предмечен на краля. Ваша светлост, повикали сте ме! О, ваша светлост, вижте! Котаракът показал доказателство за думите си, като издърпал листо бочиниш изпод седлото на бялата мишка, където той самият го бил скрил. Това не е мое. Нема не планираше да сложиш бочиниш в храната на краля и да го разболееш? Палечко бил толкова слисън, че не знаел какво да каже, за да отрече думите на Котарака. Веднага го арестувайте! Без повече церемонии, Кралят заповядал да го хвърлят в затвора. Тъй като Палечко бил много мъничък, го заключили в часовник с махало. Проклет, дека сметът ми! Минавали часове, последни. Единственото забавление на Палечко било да се люлее напред и назад. Стиснал махалото. Тогава една нощ той привлякал вниманието на голяма нощ на Пеперуда, която летяла из стаята. Мила Пеперудке, пусни ме! Палечко плачел и удрил по стъклото. Божичка, кой си ти? Аз съм Палечко. Моля те, помогни ми да изляза. О, толкова е неприятно да си затворен. По една случайност Пеперудата била наскоро освободена, след като стояла затворена в голяма кутия, в която заспала. Затова тя съжалила Палечко и го пуснала. Ето, излизай! Благодаря ти. Къде ще отидеш сега? Не знам. Няма къде да отида. Не се е тревожи. Ще те отведа в кралството на пеперодите, където всички с твоите размери. Там ще се погрижат добре за теб. Наистина ли? Много ти благодаря. Така и станало. И до днес, ако посетите кралството на Пеперудите, можете да попитате за паметника на Пеперудата, който Палечко построил след удивителното си приключение.